שיעור מספר 15 בסופרמרקט דפנה, טוב שאני פוגשת אותך. אני מזמינה את המשפחה של יורם הערב. מה כדאי להגיש? אולי לחם טוב, גבינות ויין? גבינות? אי אפשר. איציק, האח של יורם, לא אוכל גבינות. את יכולה להכין עוף בתנור וסלטים. אני לא יכולה להגיש בשר. יהודית, האחות של יורם, צמחונית. את רוצה לעשות פשטדה? פשטדה? לא, אי אפשר. האבא של יורם לא אוכל ביצים. מה עם דגים? דגים? זה רעיון. אני חושבת שכולם אוכלים דגים. אני יכולה להכין דגים בתנור. תודה דפנה. אוי, שכחתי. אני לא אוהבת דגים, אבל זה לא חשוב.